Eneko goia Eajota PNB-ko donostiako osapesak aintzineko kontxeiroak hartu deliberua bazte gutzi eta sezenketen izaitia onartu du berriz bi buruan, orta zgeinaz zer ikus molde duen intemeden independentsiaz entzuren dugu. Berri sailuntan sezenak eta donostia ere utziko ditugu, BEI-en eta Bayonaren haipatzeko, Bayonako betisoak elkarteak ogoita amagurte ditu eta bergarako betisu BEI-ekin entzierroa antolatukudu hostiralean. Eta Mauleko Hurgbitalea federal bateko denboraldi berria prestatzenari Baina lagurik talde berria orkestuko dauku Baina horiek baino lehen aroaz pundu bat pampi Bai, aro edega, jatsaldean, oita amekak jadorekin Baina gau garratxean ortsia, euri eauntxeak eta bara zuza Ere guneka ipatzen da gauean zehar ja. Atzo haratsaletik falta, falta ziren, ziren hirugazteak atse mandituzte goizaldeuntan usagari honean, irati aldeko irabia aintziraren ingurutik desagertu ziren, ama hiru, ama bost eta ama zazpiurteko hiruan egiak. Beren burasuekin, bizikletean itzuliaren egiten aizirela, aita metarik urrundu ziren eta iduriz galdu oianean, burasuek sokohiak deitu zituzten eta bilatzen hasi ziren haratseko zazpiontaik goiti eta goizeko hiruak eterdiak irian, batetarat bilduak zirela atse mandituzte hiru. Mutikwaka. Eneko goia donostiako hausap ezberriak Asten agusiko pesten Euskal Iratiak eresebitu gaitu Eriko etxian, abertzalean arteko Bi tendentzian zattiketa gogorra izan dela aitortu du eneko goiak Baina subien eraikitzen ari direla Onartu du eta erabakitzeko eskubidean Ezker abertzalearekin Lan egiteko ere ikusten du Edo espagua penbeko hausap ezak Donostia eluden urtean Europako kultur hiriburu izanen da Eta ipergaleak ere zer egan Jaundia ukanen du hausap ustez Baina ez da bai da biziena zesenketa edo korriden uh, arra egiteak sortzen du irian Aintzineko hau zapesak zesenketak debekatu bazituen Eneko goiak debeko altsatu eta biar izanen da lehen bizikoa zesenketa Hau zapesak dio debekoak estituela maite eta zesenplaza pagatzen duen nor nahiren zat alukatzen dutela hala ere presda erigaldeketa baten egiteko geroan eneko goia Nik ez detori deskartatzen usteetagian ideia hon bat izan daiteke da Eta zezenketen inguruan e, galdera bat egitea ez ditzatik da hongo, edo beste modu batetara esan da ere, gurea gure den instalazio bat, udadetxearen, de, udadetxearen aden instalazio bat, zertan erabili nahi dugun, hortaz galdetu daiteke ez. Nik ez, hori ez dut deskartatzen da agian izan daiteke e, etorkizunean egin aldegun zerbait. Ehera, bakitzeko eskubidearen aldekoa da ausap ezberria eta Kataluniako bosa korbiletik segituko omen ditu, bera independenziaren aldekoa baita. Eneko goia? E, independenziak nerezat esan nahi du, Euskaderriak aukera izatea, Europan gainontzekoak dituzten e, joko arau berdinetan, ba, estatu bat izateko. E, estatu bat izateko, ze bide, zure duzaz, markaztu beharko litzateke? Bano, nik uste dut independentziaren e, autua egina dizateko denik eta behin beste gai bat daukagu da argitu beharra eta konpondu beharra eta da erabakitzeko eskubidea. Eta nik uste dut momentu honetan puntu horretan e, gaudeda. Nere opzioa hori da, baina nik naidet dut e, nere opzio hori defenditua dizan edo behar baldin bada ere negoziatua dizan beste norbaitekin. Jose Luis Aizpuruke elgarizketatu du Donostiako Alkatea eta endaiatik Donostiako Pestetarat joaiteko topotrena, bada gauo soantzea joren erdiguzi zasteundarian bukatuko dira pestak. Eta zezenketen inguruan, atirabira jaundiak ere, badira Bayonan, entzirro eta errekortariak gero eta gehiago dira, egoalian behintzat, Bayonako betisoak e, peinak, ogoita amagurte ospatzen ditu ostiralean, eta horrenkari, entzirro bat antoratuko dute bergarako betisu behiekin, bergarako betisu ganatut degiko buruden inigo almorka haragurenen arabera, korridak e, hikamika iturri badira, Ezen ziru eta errekoridak, alderantziz hauek modan dira, egualdean gutienez. Herri askotan, bada nik ez dut ezagutzen, e, iparraldeko parte hori gutxi ezagutzen dugu guk, gu hemen e, mugaz aldeontatik jubiltzen garrilako lehen esan bezala, baina hemen indarra handia du, e, baita Nafarroan ere, baita Ipuzkontamai Bizkaian araban ere bai, guk aurko iztean ere hemen bastidan izan gara araban, handik atoz orain, sekurako jende pilo da, eta ik, ikuskizun e, hauek, ba nik uste e, alderantziz, Gehiagora doazela, ez gutxiagora, ez beti ere ezaten dut, besta e, tipua, herrekortariak, entierroak eta horrela koak. Gero ja, korriden asuntoa eta hori, beste gauza bada, hor ja, badago, ba beste polemika handiago bat, bat, baina gure ikuskesunak, bai herrekortariak, gero eta gehiagotan egiten dira, maionan ere badituzua errekortariak hilaren hogeta bian, baiionako ez plazan, eta horti joango dira, gure guk hori eskola bat dugu hemen, bergaran, eta gure rekortari eskolako, bos, mutiko, ibango dira baita ere, amairu eta amala urte artekoak horrek izan nahi du, etorkizuna badela, jendea ari dela parte hartzen eta jendea gogoa ondita hartzen duela, eta zezenekiko jolazau, ba, morai momentu amintzat, hemen gure artean modan dagoela. Entziru hauztiralea haratxean asikudazazpiontan, baiunako agixen bazterriko Poterna Parkean eztabaida gaurbaigogin bi filma edatuak ona malala dut laburmettraia lekuan eman politika zogotzek eta bus eta paltzeak. Zora enentxipitzeko aterabile bakerrak direnez filma hortan mintzu bi ekonomistek galdea egina dute eta beste filma dokumentala operazion korrea lezan onzoaf Jafael Correa Ekuadorreko presidenta Parisen izan da bainen printntsak bere egite ipatu ergisuma hortan zonbait urteguntan proiekto politiko bat lekuan eana dute zor publikoaren apaltzeko Eren Gobernuak salatu duzok horen parte batez zela, Zuzena, bifilma horien egilia horri zanen da, gau aldea, sortzeak gaur beraz, baiguriko, bile txian eta kirolen kapituluan, e, pilotan ezberetako dospitrinketian, pesteetako lehiaketako finala, ospital eta laska nok eraman dute behar ogoi, ogoi eta monzondartza amuleti geina hartuz, zezta puntan donibane luizuneko lehiaketako lehen final erdia egiguren irashtor zat, bi bat nagusitu ondotik hola aliezi, bigarren finalerdia bihar, eta zestapuntan beti bainan mirritzen gandor lehiaketako lehenbiziko finale erdia gaur behatzi ontan behasko txea irastortza hola gara eta plazara suan astea undiakari eh, partidak aratsal lehuntan, bilekuetan bi lekuetan donapaleun sisterako finalak lauak eterritaik goiti situak lehenik luzean bidarte ondotik eluetako amailan bidarteko kostatkoak elkarteko bitaldeak parezpar Eta tenore berian, lauak eterritan azparneko zelai uh, kartierrean, eskuskako finalak situak baiguri uruna, jarruak senpere azparne eta gazetxoak baiguri, armendaritze eta errukbian federal bateko xapelketa, buruilean uh, asiko da eta multsuak ez dira orain uh, ahas baiestatuak, sigur da azteko, maule ordela eta maulikin batean multsuan holo hone, Osh, Rodez, Castané, Lombesamatan, Bañer, Blañak eta Agde. para da beraz mauleko ekiparen gana turbiltzeko Eta nola biziduten beraz mostura hori udaruntan, beinat lagohi Hidabete, xajua biatu gabe maule eta ben meulxua espalin bada wano segurtatuk Efectifan aldetik, kambiameen han txizandia udaruntan Hamabi jokulai jundia eta hamar bat jindia aldiz mauleko ekipan Euh, oyena artian qu'on a recruté suivant les opportunités qui se, se présentaient aussi sur le marché et, euh, donc il a Gou fallu donc il est à paden et bail euh, et voilà donc et derrière il fallait il fallait une particular et puis après leur expertise leur vitesse et nous aider euh, ai cool, à pour la lutte dans ce fédéralleur taldea. Eta, suheruan beti hau zo erian, garinda hineko festivala austi iralean, beti agogilaren amabostaren bezperan. Horen eh? karietarat kantali edek bat antolatzen du, garina itarrak elkarteak, ikusi zagakasta etzela beti bera, azken bi urte horietan, Euskal Herriko kantari ezagun baten jinerazia deliberatu dute, joan den urtean, Mikel Urdangarin, aurten Mikel Marquez, senpereko irusoinu taldeak ere kantatuko du, eta beste parte hartzaileetan etan, pastorala behatzeko parada izanen da, Neke izanen da eta beste kanttari andala bat eta beraz eman aldi. eder bateetaz gozatzekozigigo zaiteko leku baten semaki zemakki bat 06 lauta hoita bi hiuta hoita bost hogeita ama bost, hemez zortzi,